Yeah. to <laughs> Haleluya haleluya haleluya. Na litukuzwe jina lipitalo majina yote jina la Bwana na mukozi wetu Yesu Kristo. Neno lako Bwana ni tay miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Nina kusalimu rafiki yangu mpendwa kwa jina la Bwana na mukozi wetu Yesu Kristo. Ninaamshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kuiona siku njema ya leo. Tuseme pamoja. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana. tutaishangilia na kuifurahia. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana. Tutashangilia na kuifurahia. Haleluya. Rafiki mpendwa kwa muda fulani roho mtakatifu amekuwa akinishuhudia rohoni mwangu kwa habari ya kujisalimisha kwake na kadri ninavyotafakari hilo ndivyo ninavyotambua umuhimu wa kufanya hivyo na mafanikio na furaha inaopatikana kwa kujisalimisha kwa roho mtakatifu kwa muda fulani roho mtakatifu amekuwa akinishuhudia rohoni mwangu kwa habari ya kujisalimisha kwake na kadri ninavyotafakari hilo ndivyo ninavyotambua umuhimu wa kufanya hivyo na mafanikio na furaha inaopatikana kwa kujisalimisha kwa roho mtakatifu. Neno kujisalimisha linamaanisha tusarenda kwa lugha ya Kiingereza na lina maana ya kujikabidhi au kujiachilia kabisa kwa kumtegemea roho mtakatifu. Kujisalimisha maana yake ni kusarenda kwa lugha ya Kiingereza na lina maana kujikabidhi au kujiachilia kabisa kwa kumtegemea roho mtakatifu. Amri mpya ya upendo aliyotoamuru Yesu Kristo sehemu ya kwanza inatuambia Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Marko sura 12 na mstari wa 30. Amri hii inatuagiza kumpa Mungu vyote na sio baadhi. Inatuagiza kumpa Mungu vyote na sio baadhi. Ni moyo wote, roho yote, akili zote na nguvu zote. Hili haliwezekani pasipo kujisalimisha kwanza kwa Roho Mtakatifu. Hili haliwezekani pasipo kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Mtu mmoja atauliza, inamaanisha nini kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu? Inamaanisha nini kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu inayoingia ndani ya mtu anapomwamini na kumpokea Yesu Kristo kuwa bwana na mokozi wake. Huyo Roho Mtakatifu ndiye tulepewa atufundishe, atuongoze, atusaidie, atutie nguvu, atujaze hekima na maarifa, atushauri na kutufunulia mafumbo ya Mungu. Yeye ndiye anayetusadia kuyajua mapenzi ya Mungu na kutupa uwezo wa kuishi maisha ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Sasa yeye haingilii hiari yetu bali anatenda kadri tunavyompa nafasi ya kutenda ndani yetu. Roho mtakatifu haingilii hiari yetu bali anatenda kadri tunavyompa nafasi ya kutenda ndani yetu. Ni sisi tunaopaswa kujiachilia kwake ili afanye hayo makuu katikati ya maisha yetu. Kwa hiyo kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu ni kumkabidhi maisha yetu ayaongoze kama apendavyo na kukubali kufundishwa naye na kumtii katika mambo yote. Kujikabidhi au kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu ni kumkabidhi maisha yetu ayaongoze kama apendavyo na kukubali kufundishwa naye na kumtii katika mambo yote. Rafiki mpendwa, kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu sio ishara ya udhaifu bali ni kukubali mapenzi ya Mungu yatimizwe katikati ya maisha yetu kujisalimisha kwa roho mtakatifu sio ishara ya udhaifu bali ni kukubali mapenzi ya Mungu yatimizwe katikati ya maisha yetu ni kumpa Mungu vyote ili utukufu wake ukapate kuonekana kwetu maisha ya ushindi kwa Mkristo yeyote yanaanza pale anapokubali kujisalimisha kikamilifu kwa Mungu. Maisha ya ushindi kwa Mkristo yeyote yanaanza pale anapokubali kujisalimisha kikamilifu kwa Mungu. Rafiki mpendwa, unaweza kushinda vita bila kupigana kwa kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Unaweza kuishi kwa amani bila hofu kwa kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Neno la unabii kwa kinywa cha Zekaria sura ya 4 mstari wa 6 linalosema Si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi Linatimizwa kwa watu waliojisalimisha kwa roho mtakatifu Neno la unabii kwa kinywa cha Zekaria sura 4 mstari wa 6 linalosema Si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi Linatimizwa kwa watu walio jisalimisha kikamilifu kwa roho mtakatifu. Haleluya. Ni lazima tufike mahali pa kumwacha roho mtakatifu ashike usukani wa maisha yetu. Ni lazima tufike mahali pa kumwacha roho mtakatifu ashike usukani wa maisha yetu. Ni kweli sisi hatuwezi kwa nguvu zetu. Lakini Mungu ametupa Roho Mtakatifu awe msaidizi wetu, akae na sisi milele, atufundishe na kutuongoza katika kweli yote. Anachotaka ni sisi tujisalimishe kwa huyo Roho Mtakatifu. Rafiki mpendwa kujisalimisha si jambo la hiari ya mtu. Kujisalimisha ni jambo la hiari ya mtu na moyo wake kujisalimisha ni jambo la hiari ya mtu na moyo wake. Hakuna anayeweza kujisalimisha kwa niaba ya mwingine. Maombi andika hapa yanagusa nafsi ya mtu na sio ya jumla. Kwa hiyo kila mmoja ataomba na kujisalimisha kwa hiari ya moyo wake tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa kutupa roho mtakatifu awe ndani yetu milele atufundishe na kutuongoza na kutusaidia kukujua wewe na kuyajua mapenzi yako. Tena ndiye anatujazae na hekima na maarifa ya kweli yanayotuwezesha kuishi maisha ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza e Bwana, tunakusifu na kukuhimidi kwa kutujaza roho mtakatifu na nguvu zake. Tunakuomba e Bwana utusamehe na kututakasa na kuturehemu pale tulipoendelea kujiongoza wenyewe kwa kufuata matakwa yetu badala ya kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu tunakuomba uturehemu na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo kwa yote tuliyokukosea kwa kuwaza na kunena na kwa kutenda tusamehe Roho Mtakatifu kwa kuto kuiti sauti yako na kuto kusikiliza maonyo tumejiongoza wenyewe na kujipigania wenyewe badala ya kujisalimisha kwako e Mungu mwenye nguvu na mamlaka yote. Tunakuomba utusafishe na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukatupe neema ya kujisalimisha kikamilifu kwako Roho Mtakatifu. Tukaishi maisha ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki mpendwa, sasa unaweza kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu kwa maombi haya. Bwana Yesu Ninajisalimisha kwa Roho Mtakatifu wako sasa. Ninakukabidhi moyo wangu na maisha yangu uniongoze upendavyo na kunitumia utakavyo. Roho Mtakatifu, ninajisalimisha kwako nikiomba mapenzi yako yatimizwe na mapenzi yangu yavunjike. Nasalimisha mawazo yangu, mipango yangu na vyote nilivyo navyo kwako Roho Mtakatifu. Shika usukani wa maisha yangu. Ukaniendeshe katika njia zako na katika nia ya Kristo sitaki tena kupambana bali kutii sauti yako na uongozi wako roho wa Mungu ninajisalimisha kwako Roho mtakatifu nikiwa sina chochote cha kujivunia ninakuja nikiwa mtupu mnyenyekevu na mwenyekiu ya uwepo wako sina chochote cha kukupa bali moyo wangu huu uliovunjika na kupondeka niko tayari kuacha vyote nikupate wewe Roho mtakatifu wewe ni uzima wangu. Wewe ni pumzi ya Mungu ndani yangu. Maisha yangu bila wewe ni mateso na giza topo. Nisaidie niweze kujisalimisha kwako kikamilifu e Bwana. Ninakuomba Roho Mtakatifu ukaundwe ndani yangu tamaa na ubinafsi wangu, ukanijaze upendo na mapenzi ya Mungu. Ninakuomba unitumie, ukatende kupitia mimi, ukanene kupitia mimi, ukawaze mawazo yako ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. vunjilia mbali kila kitu ndani yangu kisichokupendeza. Ukanijaze hekima, maarifa, shauri na ufunuo wa kweli ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninajua bila wewe siwezi kufanikisha lolote lenye thamani ya milele. Hivyo ninaomba kwa unyenyekevu unisaidie. Niwepo mahali unapotaka wewe na nifanye vile unavyotaka wewe niwe yule unayetaka niwe kwa jina la thamani la Yesu Kristo. Ninakupenda Roho Mtakatifu, nina kuhitaji, na ninajikabidhi mikononi mwako leo na siku zote na hata milele kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo, leo ni tarehe tano Mei, mwaka mbili na tano. Rafiki mpendwa,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 na damu yake kaendelea kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote amen